Він завивав сире яйце в мокре клочче і загрібав у гаряче вугілля. Одну лиш мав Йосько слабу сторону, всього дуже боявся. Боявся розбійників, а ще більше – собак. Того Йосько запросив Шевко до себе. Він мав пошити для Олюньки два шляхетські кафтаники. Один зимовий на ваті, другий літній, сукману і хутро жіноче.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 Відтак посиділа ще на могилі, поки не зайшло сонце, та аж тоді повернулася до хати, як худобу з пасовища гнали додому. Йдучи, вона так задумалася, що не знала, куди йде, не бачила тих людей, що зустрічались її на дорозі, і ні до кого слова не промовила. Вночі не могла спати, в голові снувалася всячина, як по млиновим колесі вода. Олюнька не могла взагалі зміркувати, чи то правда, чи тільки сон.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 Часом лише виговорювала їй, тепер уже вуйни не потребуєш, бо незадовго будеш сама собі паною, шляхтянкою. Олюньки сприймала докори байдуже, бо вже привикла до одечного гіршого. Дали на заповіді і визначили день вінчання. Воно відбулося в неділю, гостей було мало, самі свої. Просто з церкви запросив Шевко всіх до себе. Шевкова подала обід, що протягнувся досить довго. Молодята сиділи на першому місці, музик не було зовсім, надвечір стали гості розходитися додому, осталася лише Костиха і молоді. «Слухай, сестро», – каже Шевко, – «пам'ятає бути для неї рідною мамою, та не забувай, що вона сирота і ніколи не зазнала доброї долі. Ти знаєш, яке зіллячко Ганна і як вона золюнькою поводилася, нехай бідне хоч тепер відживе під твоїм оком».